Dobro, dobro došli u još jednu emisiju poziv u svijetu, poziv odnosno emisiju u franjevačkog svjetovnog reda. I danas smo ponovno s vama nakon mjesec dana i danas ćemo idućih sat vremena govoriti o velikoj objetnici, 80 objetnici franjevačke karizme. Stoga smo vam pripremili dosta zanimljivog sadržaja u idućih sat vremena. Nadamo se da ćete se i vi, poštovani slušatelji, priključiti svojim telefonskim pozivima i iznijeti svoja svjetanstva vezana uz ovu objetnicu koja se prije svega u Zagrebu, ali naravno kroz godinu i u cijeloj Hrvatskoj. A evo za sam početak, jedan poticaj od Svetoga Franje, koji se odnosi na veliko obdijenje u prigodi 800. obljetnice utemeljenja Franjevačkog reda, kao zapravo jedna je misao koja bi nas trebala uvesti u ovu našu današnju emisiju. U vremenu kao što je naše, kada se u pomutnji mnoštva glasova bez napora duše i pameti ne može razlikovati istinu od laži, kada zavodljive riječi dovode u zabludu čitava mnoštva nedovoljno poučenih ljudi, Franjina vjernost neprevarljivoj riječi Božjoj, ispunjena ljubavlju, postaje hitna poruka za sve nas danas. Franjin stav pred riječju ostaje nam kao stav najvećih duša koje kršćanstvo imalo, stav čiste poniznosti čistog predanja. Otklanjajući od sebe sve zapreke koje su ga sputavale prije potpunog pristajanja Božjoj riječi, u potpunoj unutarnjoj slobodi doživljava dubinu Božega govora čovjeku. U slušanju Božje riječi sluša Boga. Ne postavlja uvjete svome odgovoru, niti zastajkuje u svom cjelovitom odgovoru i to potpuno do punine zanosa svojih duhovnih i tjelesnih moći do žara koji je bio prepoznat. Takome se Franji povjerovalo, zato su ga mnogi slijedili. Naš duhovni život zavisi od Božje riječi. Jer je samo ona istinska stvarateljica. Osjećamo li doista da je to baš tako? Živimo li živom vjerom da je Božja riječ nama upravljena i da od nas čeka svoje ostvarenje? Riječ koja ne postaje tijelom, hladna je, ne zanosi, nije privlačna. Naučimo od Franje da se djelovanje Božji riječi ne izražava toliko našim naporom, našom teologijom, koliko dubokim otvaranjem duše, puštanjem da Bog otvara dubinu značenja svoje riječi, a onda pustiti se da nas Bog posjeduje, kao Djevica Marija, kao Franjo. Doista, fiat mihi, neka mi bude, ostaje za vazda model kršćanskog duhovnog puta. Zato sada, u znak naše poučljivosti, zajedno izrecimo zanosnu Franjenu molitvu Djevici koja je postala crkvom. Zdravo Gospo, Sveta Kraljice, Sveta Marijo, Majko Božija, ti si Djevica koja je postala crkvom. Izabrana si od presvetoga oca na nebu i posvećena od njega, zajedno s presvetim ljubljenim njegovim sinom i s duhom svetim tješiteljem. U tebi je bila i jest punina milosti i svako dobro. Zdravo palač od njegova, zdravo njegovo svetohranište, zdravo kuća njegova, zdravo odjeć od njegova, zdravo njegova službenice, zdravo majko njegova. Amen. su sladke riječi tvoje u mojim, od me su slađe gospodine. Kako su mile riječi glasom moša tvoji, koji tvoju riječ pronose ovim svijetom. Reda. Evo nas ponovno nazad s vama, dakle u emisiji Poziv u svijetu u 17.07 minuta i u studiju srdačno pozdravljam našu sestru Miru Čiš, doministru Mjesnog Bratstva Kaptol. Dobrodošli, Mira. Hvala nisu si, Marija. Ja se zovem Mira, kao što ste i čuli i pozdravljam sve slušatelje i molitelje ove naše radio postoje, radio Marije. Dakle kao što smo rekli danas razgovaramo u emisiji Pozi u svijetu o 800. objetnici Franjevačke karizme. Franjo idi i popravi moju kuću. Puno se toga dogodilo zapravo ove godine od samog početka. Franjevci su diljem Hrvatske ulagali veliki napor da na što bolji način proslave zapravo ovu obljetnicu. Možemo li sažeti sve te aktivnosti u nekoliko minuta ili bi nam za to trebalo još nekoliko ovih emisija? Pa možemo ukratko sažeti što se sve događalo kroz ovu godinu dana. Vjerujem da bi još trebalo i druge emisije ako bi htjeli onako temeljito i pojedinačno imati emisiju o svakom događaju koji je bio. Ali sada ćemo samo ukratko nabrojiti što se sve događalo kroz ovu godinu dana i kako nas je Sveti Franjo svojim pozivom zaista skuplja u jedno zajedništvo. Bila je glavna tema svakog od kako je Franjevački križ, odnosno križ Svetog Damjena, bio dostavljen ovdje u Zagreb i išao je po pojedinim i išao je, ja to kažem, išao je jer je zaista bilo slavlje u svim našim mjesnim bratstvima, tako i u mjestnom bratstvu na Kaptolu. Osjetio se zaista jedan duh Franjevaštva, pogotovo evo kad je bio križ u crkvi Svetoga Franje od šestog trećeg do osmog trećeg i po onim riječima što je bilo izgovoreno našem ocu Svetom Franje, Franjo idi i popravi moju kuću. Kroz ta tri dana i kroz klanjanje križu i kroz slavlje samo zaista je sveti Franjo svojim Franjevačkim duhom, svojim molitvama toliko toga učinio da je i prvi red i drugi i treći Franjevački svjetovni red su bili uključeni, bili smo svi uključeni i zaista je učinio velika dijela. Kad kažem velika dijela, onda prvo mislim na naše zajedništvo i na molitvu koja je zaista bila onda utkana u sve nas. E, bili su molitelji i Franjevački svjetovni red, kako sam rekla, i prvi i drugi red. E, Franjevački e, red je... Nešto, ja bi rekla, evo ga, imam dugi staž Franjevačkog svjetovnog reda 22. godinu i zaista imam divna iskustva sa svetim Franjem i sa njegovim zajedništvom i mislim da bez svetoga Franje više niti ne bi mogla živjeti. Često mi dođe ona rečenica na pamet. Kad je Isus rekao, kad stavite plug, na, kad stavite ruke na plug, ne okrećite se više nazad. Pa tako, i mi koji smo ušli u Franjevački svjetovni red. Vjerujem da svatko od nas želi još što dublje i dublje ulaziti u duhovnost Svetoga Franje i da Sveti Franje obogačuje sve više i svi više, pogotovo svojom malenosti, svojom poniznošću, svojom poslušnostu, čistoćom i ono što je najvažnije i najbitnije kod Svetoga Franje, siromaštvo. I e, to je bila u jedno te dane, od 6.3. do 8.3. je bila i korizmena duhovna obnova koji je vodio Pater Zdravko i e, taj seminar, ja ga tako nazivam ili duhovna obnova, bila je uglavnom e, po onoj e, temi Franjo ide i popravi moju kuću. Zatim 5.4. isto ove godine na samu cvjetnicu je bio križni put na Ksaveru, gdje je bio isto obilježeno to Franjevaštvo na jedan posebna način sa Franjevačkim križem Svetog Damjena. I uglavnom su bili molitelji e, naši fratri i časne sestre i Franjevački svjetovni red je bio uključen i isto je bilo znakovito, znakovito pred onom masom svijeta noseći onaj veliki teški križ i moleći Franjen križni put e, bio je jedan poseban doživljaj i osjetio se zaista onaj Franjevački duh. Dalje, 2.8. kad je bio blagdan gospe od Anđela, također je bilo čašćanje križa i bilo je klanjanje sve do 24.4 sata. U, na i crkva je bila na kaptolu ispunjena e, dubkom puna jer kao da smo svi željni tog Franjevačkog duha opet je bila molitva na temu Franjo idi popravi moju kuću i vjerujem da svatko od nas pogotovo na sam e, blagdan Gospe od Anđela kad smo se našli pred onim križem i kad smo slušali često one riječi Franjo Idi i popravi moju kuću da je bila upućena svima nama da li živimo u obitelji ili da li živimo kao samci ili kao časne sestre ili fratri, svi imamo e, zaista zadatak popravljati kuću koja vidimo i danas da se ruši, jer obitelji kao što primjećujemo, e, zaista nam se ruše i biti u Franjevačkom svijetom redu i ne primijetiti to, mislim da je to veliki propust, pa onda zaista trebamo često, i često slušati i osluškivati Franju i njegove riječi i zaista u poniznosti i malenosti ići za njim, kao što sam i rekla, pogotovo u našim obiteljima, a i u našim zajednicama gdje nas je dragi Bog pozvao u Franjevaštvo. Zatim su bili i seminari za Franjevački svjetovni red. Bio je jedan seminar od 5.6. do šestog, a druge, drugi seminar je bio od 2.7. do 6.7. Seminar je isto tema bila Franjo ide i popravi moju kuću. I tu je bio lijepi odaziv naših članova Franjevačkog svjetovnog reda i tu se dobri Bog e, preko našeg svetog oca Franje u istinu proslavio i na seminarima. Od 28.8. do 38.8. je bilo nacionalno hodočašće u Podmilačje, Međugorje i ono što je bilo zaista predivno i što smo zapazili mi koji smo hodočastili, išla su dva autobusa sa Kaptola, glavni naš predvoditelj je bio zdravko Lazić i osjetilo se jedno lijepo i zaista ugodno zajedništvo Krenuli smo iz Zagreba u 12 sati, imali smo svetu misu u Sinju pred gospom, čudotvornom gospom Sinskom, gdje se osjetio opet franjen duh, ali zaista pod okriljem gospinim. 29. smo bili u Međugorju. I Međugorje je ostalo jedan veliki divan pečat na Franjevaštvo, jer se u tom Međugorju zaista osjetio jako Franjen duh i, i ono što bi rekla Franjo se proslavio. Idući na Križevac, moleći križni put, uglavnom su hodočasnici išli bosi. I mogu posvjedočiti da se osjetila ljubav, ono zajedništvo, ako neko nije mogao hodati jer je kamenje veliko, brdo je zaista veliko i treba se popeti na križevac, ali tu se osjetila ljubav jedan, jedni prema drugima. E, također i na brdu ukazanja tu je bila marijina molitva gdje je gospa znamo da je sveti Franjo zaista volio gospu i želio je stalno biti uz gospu, bez gospe nije mogao pa tako je biti Franjevac a ne biti sa gospom i to je promašaj i tu se osjetio Franjen duh pod okriljem gospinim i kad smo krenuli 30. u Podmilačje isto je bilo tako bilo je druženje jedno lijepo zajedništvo i u Podmilačju zaista je bilo ono vrhunsko slavlje gdje se osjetilo franjevaštvo ono u potpunosti jer je bilo, ja ne znam koliko nas je bilo hodočasnika, ali su mnogi došli direktno u podmilačje i tu je bilo, bila je sveta misa. Poslije je bilo opet zajedno, zajedničko druženje i iza toga smo krenuli u Zagreb opet u jednom bratskom zajedništvu. Dakle, jako puno aktivnosti kad pogledamo unazad, puno plodova i zaista mnogi su posvjedočili da, da se radi o živoj zajednici. Je, je. Mnogi su posvjedočili, bila su i svjedočanstva iskazana i ta ljubav Božja uh, koja nas je povezala preko svjedoka Franje, to se osjetilo baš po tom svjedočanstvu. A Miro, kako vi kad gledate unazad uh, i kad zapravo postanemo svjesni toga da mi danas baš tinimo 800 godina Franjevaštva, uh, svega što su zapravo naši prethodnici prošli od, od toga da očuvamo svoju vjeru, tradiciju, da druge privučemo zapravo da idu tim putem kojim smo i mi krenuli. Uh, je li to veliki izazov danas? Pa ja mislim da je danas još veći izazov nego prije. Jer ja prije 22 godine kad sam ušla u Franjevaštvo, bila sam puno i mlađa, ali e, drugačije sam doživljavala franjevaštvo nego danas danas e, ja mislim da je sveti franjo e, uloga svetog franja je jako velika i uči u franjevačku jednu zajednicu danas smatram da je to veliko bogatstvo jer vidimo da sam mi živjeti je jako teško ali u jednoj zajednici zajednica kad podržava onda je to predivno i ta zajednica je potrebna i Potrebno je biti u zajedništvu, zato Sveti Franjo i nikad povlačio se sam u molitvu, što je molitva za svakog Franjevca jako potrebna, ali bez zajednice on nije htio i kako je on zamislio, ja vjerujem da danas e, oni koji su u Franjevačkom svjetovnom redu i koji vole zajednicu i žele živjeti u toj zajednici, zaista imaju velika i duhovna bogatstva, a i duhovno mogu bolje nakon. Od 1209. do 2009. dakle prošli ukupno 800 godina, nadamo se da ćemo za 800 godina ponovno zapravo slaviti onda još i veću obljetnicu, ali mislim da se Franjevački red održao vjerojatno kroz ove godine, naravno zahvaljujući zagovoru svetoga Franje i Svete Klare, ali vjerojatno i zbog toga što su mnogi bili odvažni i preuzimali su obvezu služenja u u kojima su se nalazili. E, nekako često se u zadnje vrijeme ima osjećaj da mnogi odbjegavaju preuzeti e, obvezu služenja, dakle da budu poslužitelji, da, budu, da nose neke dužnosti u svojim brastima, evo vi ste i do ministra. E, nije bilo ni lako ni to prihvatiti, pretpostavljam, Sve to ima svoje obveze i odgovornosti. E, pa je, ali ja nikad ne gubim nadu jer Sveti Franjo, baš ovih dana sam čitala tako o Svetom Franji, jedna knjižica nova je sada izašla i njegova braća, on je imao dosta braće, ali neki nisu željeli ga slijediti jer im je bilo preteško. Pa kao da su umorni bili. Pa ja osjećam taj umor e, i, te, i u svoje zajednici ponekad, ali ja kažem ako nas ima i jedan mali broj i ako želimo živjeti Franjevaštvo, da će se Franjevaštvo održati i vjerujem uz Božju pomoć, a i uz molitvu i odricanja, da će Franjevaštvo zaživjeti još jače i puno više uskoro. Nakon kratkog glazbinog predaha ponovno se vraćamo A tada i vas pozivamo da nas se priključite u emisiju Pogotovo sve vas koji ste sudjelovali u proslavi 800 obljetnice Franjevačke karizme Broj telefona je 232 7777 Davno došli tu ostali. Vukom svojim dijeli calje Ništa ništa vuku radost Sinovi svetom pranje, Očuvali što je naše Vuka s ovcom izmirili Svijestu brata sunce Oganj svodom pomirili Mir dobro Razno se na sve strane ci frakri bračao Kristu Sinovi svetom franje Miri dobro Razno se na sve strane Missionari što savjecu dali Sinovi svetom Do iloka, do plejhana sinja splita, vjekovima trudne noge i prašina sahabita. Ni samostani srušeni, ni lomače divne horde, nisu uspjeli razmrsiti tri zavjeta zbijele. Se na sve strane u je braća u kristu sinovi svetog to mir i dobro raznose na sve strane misionari što savje dali sinovi, sinovi svetog franje svo... donose mir dano došli tu ostali s pukom svojim djelićanje Išta ništa muku radost. Sinovi svetog frami. 17.23 minuta i dalje slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. O nama u studiju danas se Mira što ministra mjesnog brastva Kaptola, a središnja tema emisije je 800. objetnica Franjevačke karizme. Čuli smo dakle što se sve događalo kroz proteklu godinu, ali središnji događaj zapravo se održao od 17. do 19. gruina, dakle nedavno. Mira, što se točno događalo i čemu ste svjedočili? Pa, 17. rujna je, to je bilo od 17. do 19. 17. je bio svečani koncert u crkvi Svetoga križa u Sigetu i taj koncert e, su uglavnom izvodili pojedine e, i klape i pojedinci, zaista oni koji su bili prisutni imali su prilike čuti i novije Franjevačke pjesme a i ove koji su već bile starije su bile zaista u jednoj lijepoj izvedbi gdje se mogao zaista osjetiti onaj Franjevački duh. Frama je da zaista doprinjela puno i ovi koji su bili prisutni, koji su sudjelovali, zaista su dali puno truda uz, velim, uz svoja odricanja i doprinijeli su i ovom, kako bi nazvali, svefranjevačka proslava osamsto obljetnice. To je bilo prvi dan? To jel? je bio prvi dan. Drugi dan? Drugi dan je bio molitveno bdjenje, koje je bio predvoditelj frazvijezdan Linić, i tu, je, tu smo evo bili upoznati sa križem e, svetoga Franja, sa križem svetog Damjana, o pojedinostima je Fraroso jako lijepo iznosio. Zatim je pater zvijezdan zaista, kako on to samo zna i umije, lijepo predvodio molitveno bdjenje uz pojedinačna čitanja iz oporuke Svetoga Franje, iz pravila Svetoga Franje. I opet uz prigodne pjesme osjetio se taj molitveni duh Svetoga Franje Zaista predivno i tih četiri sata koliko je bilo uz jednu pauzu od pola sata otprilike e, jako brzo je prošlo jer je e, bilo sve aktivno i sve bilo jako zanimljivo a i molitve su zaista bile Svetoga Franje i ona čitanja koja su bila Svetoga Franje a nama su upućena. vjerujem da je svakoga dotakla ta molitva koja je bila izrečena. Mm -hmm. I 19. rujna u 10 sati e, zaista je bilo predivno slavlje u našoj Zagrebačkoj katedrali koja je bila prepuna od naših fratara, zatim e, sestara Franjevki i ostalih e, časnih sestara kao i Franjevačkog svjetovnog reda i tu je vodio svetu misu naš kardinal Josip Bozanić koji je bio uh, nadahnut franjenim duhom i propovjed je bila malo duža, ali propovjed je zaista bila upućena nama, prvenstveno nama koji smo franjevci, koji se osjećamo da smo franjevci. Kardinal je tom prilikom rekao da poziva franjevce da budu lijek ovom društvu, obslužujući čistoću siromaštva i poniznost dosta veliki poziv da tako kažemo. Pa je, tu kad je pozvao sve koji su velem katedrala je bila prepuna i to je on tako jednim, jednim predivnim nagovorom koji je imao baš upučeno Franjevcima kad je to izrekao vjerujem da je svako sebe preispitao koliko smo mi ponizni, koliko smo poslušni, koliko živimo u čistoči a koliko i težimo za siromaštvom koje nam, o kojoj nam govori Sveti Franja. Je li zapravo kad ste preživjeli sve ove susrete, imate li osjećaj da je Franjevašta na neki način možda zapalo u malu krizu kad govorimo o zajedništvu ili ovo a, sve što zapravo ste proživjeli zapravo dokaz nečega potpuno suprotnog da proživljava Franjeva što možda neki novi početak, zalet? Ja mislim da Franjevaštvo sada dobiva jedan novi početak jer za Franjevaštvo toliko teže i oni koji u nisu poznavali svetoga Franju i u razgovoru sa ljudima koji ne poznaju Franjevaštvo željni su tog Franjevačkog duha jer ono što, je, što nam je sveti Franjo puno propovjedao i živio je poniznost a bez poniznosti znamo da u duhovnom životu ne možemo naprijed pa smatram da danas kada su ljudi u jednoj ajmo rečne teškoj financijskoj e, tako situaciji e, gospodarstvo je kako je i onda e, kao da je došlo vrijeme sada i kao da jednostavno bog kroz te kušnje koje dopušta želi pokucati na naša srca i to baš preko tog franjevačkog poziva Puno se toga očekuje od mladih. U zadnjih nekoliko godina dosta je mladih ušlo u Franjevački svjetovni red e, i zaista za nas su neki dosta važni veliki projekti u kojima su mladi dali zapravo veliki doprinos. E, kako ih dalje motivira da nastave tim putem i od koga se zapravo najviše očekuje? Od braća i sestara i zajednice, od svećenika, od poglavara ili od nekog trećeg, četvrtog? Pa ja mislim za mlade da naj, najviše oni očekuju prvenstveno da mi koji već imamo iskustvo franjevaštva da budemo franjeni svjedoci jer ako ćemo mi živjeti franjevaštvo onda će mladi vidjeti kako je to živjeti franjevaštvo i oni koji su u frami koji žele početi u franjevački svjetovni red jer baš sa, iz našeg mjesnog bratstva na kaptolu dosta je grupa već ušla u franjevački svjetovni red i oni ti naši mladi koji su bili ili bivši framaši, oni žive franjevašto, to se vidi. Oni, mnogi koji su se poženili, poudavali, koji imaju obitelj, hvala dragom Bogu, oni sada žive svoje franjevaštvo u svojom obiteljima, od njih se niti ne traži da sada napuštaju o, svoju obitelj i da trče na kaptol i da tamo služe već gdje treba služiti. Nego To je jedan period koji će sada prvenstveno služiti u svojim obiteljima, ali o, uvijek volimo upučivati i mlađe i starije da trebamo puno moliti za njih da taj franjivački duh proživljavaju prvenstveno u svojim obiteljima. Oni koji nemaju obitelji ti se nalaze na kaptolu i služe i mogu posvjedočiti da su zaista uključeni i u karitas. Evo uskoro nam je dan bolesnika, to će biti 3.10. i naša sestra Zdenka koja je određena za karitas, odnosno koja je prihvatila službu karitasa, ona uvijek ima veliku nadu u mlade koji se rado odazivaju i posjećuju i staračke domove i dođu služiti ako treba i na kaptolu sve već što je potrebno. I zato uvijek imamo nade u mladima i vjerujemo da će mladi nastaviti tamo gdje su stari stali, ali zato velim mi i moramo biti poticaj. Služiti u ono je velika žrtva, dosta se prisutni dakle u brastu kaptola, ali i u svim ostalim aktivnostima pritrpili pritom vaša obitelj, majka ste troje djece koje opet imaju svoju djecu i je li teško to sve uskladiti u svakodnevnom životu? Nije. Jer ako čovjek želi živjeti zaista uh, Bogu predan, onda Bog planira sve vrijeme. Koliko puta sam razmišljala, ako recimo tako sam i učiteljica Novaka kako sada poče, a ja nisam se pripremila, pa onda znam izmoliti jednu ili dvije krunice i zaista vapiti dobrom Bogu da On sada pronađa jer o Franji puno čitam i puno znam, ali pronaći one prave riječi koje treba izgovoriti. I e, meni je to veliko e, Zaista e, napredak U moje obitelji Jer tek kad sam počela živjeti e, Jačim e, i savršenijim Duhovnim životom Onda sam vidjela da imam skladnu obitelj Da nije problem niti u obitelji Imam predivnog muža koji zaista Nije e, mi prepreka U svemu ono što želim slijediti Jer i on slijedi Kako on kaže on je dugogodišnji Simpatizer svetoga Franje pa je podupiratelj. podupiratelj i zaista onda je predivno kad imam taj sklad u obitelji da me razumije i suprug i djeca, čak i unučad već. I Bogu hvala. Hvala vam na ovom svjedočanstvu. Još jedan kratki glazbeni predah. Nakon toga možete nazvati na 2327777 ako imate bilo kako svjedočanstvo ili pitanje vezano uz proslavu 800. objetnice Franjevačke karizme. Neka anđeli pjevaju, neka se braća raduju, sva stvore. Oziv u svijetu. Emisija franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas i u zadnjem dijelu današnje emisije Poziv u svijetu, emisije Franjevačkog svjetovnog reda, ponovno govorim kako danas pričamo zapravo o 800. obljetnici Franjevačke karizme, a u studiju je doministra mjesnog bratstva, kapitol, sestra Mira koja nam je u prvom dijelu rekla zaista uh, veliko svjedočanstvo u svom životu, svega onoga za što je ne vjerujem zaslužan sveti Franjo između ostalog, je tako, Mira? je. Dakle, rekli smo da sve što se dogodilo ove godine. Osamstota obljetnica zapravo bi trebala biti poticaj Franjevcima da krenu iz početka, da zapravo već od sutra ili da kažemo od iduće godine krenu u obilježavanje novog jubileja zapravo i da pronađu novu snagu, novi poticaj, novu nov, zapravo na neki način milost da nastave sve ono što Franjev od njih očekuje, a to je dosta zahtjevno živjeti čistoću, siromaštvo i poniznost svaki dan u životu. Je, e, nije lako biti ponizan i dok čovjek nije ponižen onda niti ne može ni svjedočiti o poniznosti a niti pričati o poniznosti. Jer e, razmišljajući o svetom Franji kako je on želio biti ponizan on je svoje braći ne samo prao noge nego je toliko bio na usluzi svoje braći da ponekad mi koji živimo u obitelji mi bi tako trebali biti u obitelji i uvijek nekako se uspoređujem sa svetim Franjom i molim gospodina Boga Bože daj mi jakost i snagu da izdržim ono što je mogao sveti Franjo. Sveti Franjo je, e, nije imao o, svoju suprugu i svoju djecu koju je ima, ko, s kojima bi živio u obitelji, ali imao je tu svoju e, takozvanu Franjenu obitelj koji su braća dolazila k njemu i željela živjeti kako on živi taj život. Zaista živjeti evanđelje po pri, primjeru svetoga oca Franja nije lako. Jer čovjek se mora dosta toga odricati i pogotovo ovo zemaljskoga e, i kao što nam je rečeno evo ga nedugo na propovjedi danas su nam televizori postali oltari u našim obiteljima i želimo služiti puno drugim bogovima a po Franjevaštvu mi bi zaista trebali imati na prvom mjestu boga njegove zapovjedi i živjeti po tim zapovjedima. I znači ako nemamo molitve u obitelji i ako nekako se ne posvješćujemo te Božje zapovjedi onda niti ne možemo živjeti kako to zahtjeva od nas prvo ono što smo dobili na našem krštenju da smo djeca Božja i živjeti kao djete Božje trebamo biti najprije svjesni da na, od nas Bog zaista traži odricanja neka i predati se Bogu. Već kad čovjek nekako zađe u tu duhovnost i kad vidi da bez Boga ne može da je Bog na prvom mjestu i ono što od nas traži sam Isus da bdijemo i molimo i da molimo bez prestanka onda ta molitva toliko uđe u nas da ne mora to biti klečanje po ne znam koliko sati nego u toj molitvi Živjeti tako da služimo drugima i da budemo poslušni. Od svetog Franja sam se također naučila poslušnosti jer biti poslušan što znači slušati braću i sestre oko sebe ali ne samo slušati na jedno uho na drugo odmah da izađe nego ih čuti. Danas je potrebno slušati jedne druge, jer tako vremena su jesu kako jesu i kad se sasluša kojeg brata ili sestru zaista onako u ljubavi Božoj onda se to osjeti da te zaista taj tvoj brat ili sestra čuju i da te slušaju. I ne mogu ja tog trena njima ništa pomoći, ali mogu jednostavno i saslušati i biti u tom zajedništvu i predati gospodinu Bogu onaj blagoslov, izreći Bože blagoslovi ih. Ali onda i kad je ta naša molitva zajednička, onda zaista ih jednostavno dati u tu molitvu, jer jedini Bog može pomoći. Mi jadni Bjedni i nedostojni, maleni ljudi, ne možemo nič, ništa, ali ako smo u molitvi onda možemo puno toga. Evo imamo jedan poziv. Kajte. Halo. Netko nas je stavio na čekanje, nadamo se da će se ponovno javiti, dakle 232 77 7-7, bližimo se, idemo zapravo prema kraju emisije. Ima još jedno pitanje koje mislim da je važno reći. Obitelj ste spomenuli kao vašu zajednicu, ali mi Franjevci zapravo vrlo dobro a, znamo da imamo obitelji u prvom, drugom i trećem Franjevačkom redu. Dakle, a koliko smo toga svjesni i koliko se oslanjamo jedni na druge, evo možda iz vašeg iskustva. Koliko vam je taj prvi drugi red pomogao, predpostavljom vjerojatno najviše molitvom. Pa najviše molitvom jer prvi red e, ja imam jako neizmjerno povjerenje u fratre i volim biti među fratrima najviše ako spadam po crkvi u, tako na Vrbanima e, je diacezanski svećenik. ali jedno povjerenje imati prema svom bratu frat, koji je fratar je zaista nešto veliko jer e, imam osjećaj da on mene čuje, da on pogotovo ako je to ispoved ili ovako ako je potreba na razgovor. A u našoj zajednici Franjevačkog svjetovnog reda također je potrebno biti zajedno i u tom zajedništvu. Ja kad sam ušla u Franjevački red, svjetovni red prije 22 godine, mi smo u našoj grupi Marija Andžeoska još uvijek u jednom zajedništvu i ne sastajemo se često, ali dovoljan je znak ako je jedna sestra bolesna, onda da nas zove sve ostale i da nas jednostavno izvijesti o tome. Ili ako je potrebno, evo tražili smo i starački dom za jednu našu sestru, ali u tom zajedništvu biti i osjećati se, jer kao što je rekao Sveti Franjo, duhovna sestra i duhovni brat je još nešto veće nego po tijelesni brat ili sestra, jer duhovna veza je jača, ja bi tako rekla, jer sam to i osjetila i zaista voditi brigu i jednostavno razgovarati jedni sa drugima, to za mene jako puno znači. I za sam kraj, pitanje koje zapravo je pogled u budućnost, ali i u sadašnjost možda još više, što se zapravo danas očekuje od Franjevca, Trećoreca, ali naravno i svih ostalih koji su simpatizeri. Pa e, ja mislim da se najviše očekuje ono franjeno. Biti ponizan, poslušan, i malen i čuti jedni druge i onda će se Franjevački duh jako brzo razvijati ići naprijed, a onih koji su u franjevačkom svjetovnom redu da zaista taj e, da se posvijestimo e, kako je sveti franjo živio sa svojim bračcom. Da li smo mi, da li mi to možemo, da li smo dostojne i da li uopće želimo živjeti kako smo rekli kada smo primali zavijete, Želim živjeti evangelje po primjeru svetoga oca Franje. I evo imamo i poziv. Halo, oču je, molim se, miri dobro. Halo. Miri dobro, izvolite. Hvalje Isus i Marija. Uvijek. Jesamo u misiji? Jeste, izvolite, slušamo vas. Na najsrdačnije vas pozdravljam vas i svim Franjevcima od, od prvog do trećeg reda i svim simpatizerima Franjevaca želim čestitati obljetnicu, Hvala. jer prije nam sam se uključio u slušanje upravo čitan jednu knjigu, svjedočenje Franjevaca Bosne Srebrene. Uh -huh. Pa mislim da su da su ovaj oni odigrali i u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini da jedan jedan veliki, veliki, veliki, veliki dio za očuvanje naše Hrvatstva, naše vjere i, i svega ostaloga što mi sada baš tinimo. Vi niste Franjevac, odnosno ne pripadate ni jednom redu nego samo... Ne, sentatize. ne pripadam uh -huh. ja sam e, jedan mali vjernik <laughs> koji voli ni Franjevce i sve ostale. I recite mi kad promatrate Franjevce danas. A, a, ja sam uvijek, ja sam uvijek e, e, kad ništa nisam znao, vjerujem da sam Franječ smatra e, e, ono socijalistima, mm -hmm. razumijete? U dobrom smislu, da. E ja ne da to puno znači jer sam smatra da su oni e, e, osobe kojima ništa ne treba, e, koji žele sve dati i ono, vidio sam i ne kako kako vodaju, razumijete? Mm -hmm. Ja potičen župku kojoj su, su, su svećenici, jel oz okolice sa sinjali kad bi god usin išao ti Franjevci u habitu kad bi e, marširali to, to nekako veselo ne pršala ta karina oko njih. Mm -hmm. I doslovno je. nije bilo neke ukočenosti. dragi su mi bili odmah. Eto. Mm -hmm. I recite što biste vi njima poručili Evo, dakle, 800 godina je prošlo, naravno da nitko od nas ne pamti više od svog životnog vijeka. A ja bih njima preporučio da se baš drže e, e, prvoga korjena. Problem mislim da je problem i nas i hrvatskog naroda, upravo što mi svoj korijen sami čupamo sebi. Mm -hmm. Volija bi da oni taj Franjen korijen koji je Franjo zasadija, da ga oni još bolje zalivaju i da mu puno ne podliježu u ovim modernim vremenima. Hvala vam lijepo na ovom divnom svjedočanstvu. E, i... Bogom vam svako dobro i da Franjeva sa bude što više. Evo i mi se nadamo da će tako biti. Hvala vam, dobro pozdrav i, i do slušanja, i dobro. Evo, nema boljeg načina da završimo emisiju svojim pozivom i sa molitvom svetoga Franje, pa vas mira molim da imate tu čast. Sve mogući, vječni, pravedni i milosrni Bože, podaj nama bjednima da radi tebe samoga, činimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek htjednemo što se tebi sviđa, da iznutra očišćeni iznutra prosvjetljeni i ražarani vatrom Duha Svetoga uzmognemo slijediti stope Tvoga ljubljenoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, te da samo tvojom milošću prispijemo k Tebi, svevišnji, koji u savršenom trojstvu i jednostavnom jedinstvu živiš i kraljuješ i proslavljuješ se sve mogući Bože po sve vijeke vijekova. Amen. Opusti mi. alleluja, mira Tvog, da glas, maržnia, bilo gde? Daj da ljubav nosim tu sumnia, bilo gde? Daj da nosim tu alleluja čaj bilo gdje aleluja daj da nađu nasim tu aleluja e malez jalos bilo gdje aleluja daj da rado budem tu aleluja e malita ma bilo gdje aleluja daj da si budem tu aleluja Alleluja, mira Tvog da budem glas, alleluja.